Qul taala watlu ma harma rabbukum alaiyum. Allahu tushriku bi shi'au. Wa bil waldeini ihsanu. Walla tukulu awladukum min imlaq. Walla tukulu Nah, nuzukum ayam. ولا تقرب الفواحش ما ضر منها وما ضطن. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذلك والصقم لعلكم تعقون. Sema. Njooni ni kusomeni alio wenu mlezi Na we ne kuwa msimshirikishe na chochote Na wazazi wenu wafanyieni wema Wala msi wauwe watoto wenu kwa sababu yomasikini Sisi tunakuruzukuni nyinyi na wao Wala msikaribie mambo machafu yanayone kana na yanayofichi kana Wala msi uwe, nafsi ambayo mwenyezi mungu hameharimisha kuiua Ila ikiwa kwa haki ايوه امكوسيني اله ميطيع عقليني ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وانف كي لا علم لا يكلف نفسا الا وسعها Fa itha ya qulntum fa'dilu wa law kana dha qurba wa bi ahdi llahi awfuu dhalikum wa ssaakum bi la'allakum tadhakkarun wa lam siyakaribie mali al ya yatima ila qunjia ya wama kabisa mpaka afikilie utuzima natimizeni vipimo na mizani kwa adilifu sisi atumkalifishi mtu ila kwa kadri ya uwezo wake Namsema po semeni kwa wadilifu ingawa ni jamaa Na ahadi ya mwenyezi mungu itekelezeni Hayo amekusieni ili mpate kukumbuka Wa anna hadha sirati mustakiman Fattabiu Wala tatabiu ssumula Fatafaraka bikum an sabili Thalikum wasakum bila alakum tatakun Na kuhakika hindi unjia yangu ilionyoka basi fuateni, wala msifu watenjia nyingine Zika kutengeni na njia yake Haya amekusieni ilimpate kuchamgu Thum Maatayina Musa kitaba tamaman ala aladhi ahsana wa tafsila Wa tafsila likuli shaiin wa hudan wa rahmatan la alahum bilikoi rabihim yuminun Tena tulimpa Musa kitabu kwa kumtimizia alifanya wema Na kuwa ni maelezo ya na uongofu na rehema ili wapate kuamini mkutano wao na Mola wao mlezi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Ewe Nabii waambie njoo ni kubainishieni yaliyo haramu ambayo unatakikana mshughulike nayo Na mjitenge nayo, msimfanya yote kuwa ni mshirika na mwenyezi mungu Kwa shiriki ya namna yoyote Wala msi wafanya uofu wa wenu, bali wafanyeni wema mwisho wa wema Wala msi wa uwe wenu kwa sababu ya kukufikieni ufakiri Au mnaogopa usikufikieni siku za usoni Kwa ni njini mnao mnauto wa sisi Balisisi ndiyo tunakuruzukuni njini na tunawaruzuku wao Wala msikaribie uchafu wa uzinzi Kwani huo ni katika mambo mabaya yanayokatazwa Sawasawa ikiwa jahara au kwasiri asioiona ila mwenyezi mungu Wala msiuwe nafsi yoyote aliokataza mwenyezi mungu kuiyua Kwa kutoku wapo kupasa kwake Hila ikiwa kuua huko ni kwa haki ya kutekeleza hukumu ya mahkama Mwenyezi mungu amekuambrishe ni kwa ambri ya nguvu Mwepuke haya ya ambayo akili ya maumbile inakwambieni mwepukane nayo ilinanyi miatia ya kilini hayo. Walamsia tumie mali ya yatima ila kwanjia iliobora kabisa ya kuyahifadhi na kuyakuza. Naendeleeni hivyo mpaka huyo yatima afikia ya umri wa uongofu atapuweza mwenyewe kuendesha mambo yake barabara. Hapotena ndipo mpeni mali yake wala msipunge vipimo na mizani kwa kupunguza mnapotoa au kuongeza mnapochukua bali pimeni kwa adilifu kama mwezavyo na Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi ila kwa kadiri iwezavyo bila ya karaha namkisema neno katika kuhukumu au ushuhudi au habari au mfano wa hayo basi msikengeuke mkaache uadilifu na kweli bali hakikisheni kusema sawa bila yakuzingatia kuzingatia makusiano ya jinsi, yani uke naume, au rangi, au jama, au shemeji. Wala msitengue ahadiza mwenyezi mungu alizo chukua kwenu kwa taklifu, wala ahadizi lio baina yenu wenyewe kuwenyewe katika mambu ya liofungamana na maslaha ya liuruhusi wa kisharia. Balitimizeni ahadizi zote, Mwenyezi mungu amekuambrisheni kwa kutilia mkazo mjitenge na yaliokatazwa Na mkumbuke kwa sharia ni kwa ajili ya masla haenu Walamsia chenjia nilio kwekieni Kwa hiyo ndiyo njia ilionyoka itayo kufikisheni kwenye mafanikio ya duniani na akhira Balifuateni njia hii Walamsifuateni njia njia nyingine za opotovu Halizo kukatazeni mwenyezi mungu ilimsijia kufarikiana Mkawa makundi makundi na mapande mapande ya madhehebu na vyama na mkawa mbali na njia mwenyezi mungu iliokasawa. Mwenyezi mungu amekuambrisheni kwa ambri ya nguvu ili msije mkamukhalifu ya ye. Natulimteremshia Musa Taurati kwa kumtimizia nema mtu aliesimama msimamo wema katika mambu ya dini. Natuliteremshia kwa kueleza wazi kila jambo katika mafunzo ya ilionasibiana na watu wake. Na ni wungofu kwentia njia ili osawa. Na rehma kwao kwa kufuwata. Na hayo ni hivyo ili wana Israeli wa yamini siku ya kukutana na mula wao mlezi, siku ya kiyama na kuisabiwa kwa mambo walioamrishwa kuyafanya.